פרק נ"א: כה אמר ה' הנני מעיר על בבל ואל יושבי לב קמי רוח משחית ושלחתי לבבל זרים וזרוה ויבוקקו את ארצה כי היו עליה מסביב ביום רעה. אל ידרוך הדורך קשתו ואל יתעל בסריונו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 אל תדמו בעוונה, כי עת נקמה היא לאדוני, גמול הוא משלם לה. כוס זהב בבל ביד אדוני, משקר את כל הארץ, מי ינע שתו גויים, על כן יתהוללו גויים. פתאום נפלה בבל בת תשבר, הלילו עליה כחור צורי למכאובה. אולי תרפה? ריפינו את בבל ולא נרפאתה. עזבוה ונלך איש לארצו, כי נגע אל השמיים משפטה ונישא עד שחקים. הוציא אדוני את צדקותינו, בואו ונספרה וציון את מעשה אדוני אלוהינו. הבירו החיצים.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 ט"ו. עושה ארץ בכוחו, מכין תבל בחוכמתו, ובתבונתו נטש שמים. לכל תיתו המון מים בשמים, ויעל נשיאים מקצה ארץ, ברקים למטר עשה, ויוצא רוח מאוצרותיו. נבער כל אדם מדעת, הוביש כל צורף מפאסל,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 ונתתיך להר שרפה, ולא ייקחו ממך אבן לפינה ואבן למוסדות, כי שממות עולם תהיה נאום אדוני. שאו נס בארץ, תיקעו שופר בגויים, קדשו עליה <עד> גויים, השמיעו עליה <עד> ממלכות ארארת, מיני ואשכנז, פיקדו עליה תפסר, העלו סוס כילק סמר. קדשו עליה גויים את מלכי מדי, את פחותיה ואת כל סגניה ואת כל ארץ ממשלתו. ותרעש הארץ ותתחול, כי קמה על בבל מחשבות אדוני, לשום את ארץ בבל לשמה מאין יושב.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 והמעברות נתפסו, ואת האגמים סרפו באש, ואנשי המלחמה נבהלו. כי כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, בת בבל כגורן עת הדריכה, עוד מעט ובאה עת הקציר לה. אכלני, הממני, נבוכדרצר מלך בבל,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 והובשתי את מקורה. והייתה בבל לגלים מעון תנים, שמע ושרקה מאין יושב. יחדיו ככפירים ישאגו, נערו כגורע עריות. בחומם אשית את משתיהם, והשכרתים למען יעלוזו, וישנו שנת עולם, ולא יקיצו נאום אדוני. אורידם כחרים לטבוח, כאלים עם עתודים. איך נלכדה ששך, ותתפס תהילת כל הארץ? איך הייתה לשמה בבל בגויים? עלה על בבל הים, בהמון גליו נכסה היו עריה לשמה, ארץ שיה וערבה.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 ותראו בשמועה הנשמעת בארץ, ובה בשנה השמועה, ואחריו בשנה השמועה, וחמס בארץ, מושל על מושל. לכן הנה ימים באים, ופקדתי על פסילי בבל, וכל ארצה תבוש, וכל חלליה ייפלו בתוכה.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 נאום אדוני, קול זעקה מבבל ושבר גדול מארץ כסדים. כי שודד אדוני את בבל, ואיבד ממנה קול גדול, והמו גל להם כמים רבים, ניתן שאון קולם. קיבה עליה על בבל שודד, ונלכדו גדבוריה, חתתה קשתותם,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 באש יצטו, ויגעו עמים בדי ריק, ולאומים בדי אש ויעפו. הדבר אשר ציווה ירמיהו הנביא את סריה בן נריה בן מחסיה, בלכתו את ספקיהו מלך יהודה בבל, בשנת הרביעית למולכו, וסריה שר מנוחה.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 אתה דיברת אל המקום הזה להחריתו, לבלתי היות בו יושב, למאדם ועד בהמה, כי שממות עולם תהיה. והיה ככלותך לקרוא את הספר הזה, תקשור עליו אבן, והשלכתו אל תוך פרת, ואמרת, ככה תשקע בבל ולא תקום, مِبْبَنِهَا رَعَى أَشَرْ أَنُخِيمَ بِعَلَيْهَا وَيَعَفُوا عَدْهَنَّ دِفْرَيْ يِرْمَيَاهُ